We'll be right MUZIEK Na mpenzo mskizaji karibu hivuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunayo anzo kwa muhuta sali wake. Mili ya watu wa tatu imekotwa katika kata rubirizi Tarafani mtimbuzi mukowani bujumbura Wizara ilimu ya tangaza alamazinazo takiwa kwa wanafunzi Waleo hitimu shure mbali mbali watakau kiunga na elimu ya chuo kikuu Katika kitivo cha uganga Na hali ya kutoelewana ya wajumbe ya katie, katie wajumbe wa Tume ya kutatua mizozo ya Ari Zinamiri kinyigine Sentebe ya kwamisha shuhuli zake hadi kutofikia lengo walijokuwa wamejipa. Kuna haya biashara na mengine upendu msikizaji mitambo inaungozuwa na nilisi sile kuihangana. Hapa studio musomaji ni mimi Romuala Denioaivuze. Habari kamiri. Mili mitatu ukiwemo mwili wa kiongozi wa kijiji gatunguru trafani mutimbuzimu kwa wani bujumbura imekotwa katika mainao tofauti Constantine, D. Kuma analie kuwa kiongozu wa kijiji gatunguru mwili wake umekotwa kwenye umbali wa mita miane kutoka nyumbani kwa ake maiti nyingine ya sadikia kuwa mchungaji katika kanisa la Pentecoste na mwingine asie tambulika majile mwe, kiongozi mkuo Majilani wa mkuu wa kijiji hicho wanasima kusikitishwa na kisa chenyewe na kuomba uchunguzi kufanyika ili kutambua wa harifu wa mkasa huo. Hawa ni baadhi yao. Akwa kisutu kwa tunaishi kwa tunaishi vizuri, akuna tatizo hata umuru, kukipata shido, kumuita, ni fasta nafana kuyambio mbio, mtu wakona sikia watu, mtu wakona saidia hata watu.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 dat is het Ik heb het geval in de van de de Tumeumizwa sana kusikia kifo chake, kifo, chinyia kistairi. Kini kwa hiyo, tumiapokea kwa kwa sababu kifu ni kifu. Pia kwa sisi, hatuna marino mengi ya kusema, bila tumungu, nyese mungu tu apokea moyo waki. Kwa hiyo, tunaomba viongozi, vya inchi, ili visiti kufanya, nani, pireleza, wajue, chinyia, kimemuwa, namhao ni bahati yalaia walikuwa na zungumzia kifo eh, vifo vya watu hao hasa hasa kiongozi mama ya ma kiongozi banao thavara kijiji katongeuro Hali kiwa nama hayo na jiri wakati kulingana na katibu tarafa mutimuzi. Anasitaji ya maiti mbili tu ambazo zimeo kutwa. Simeo aneza kuwa mumoja. Halikuwa naonekana kupigiwa lisasa katika semu nyingine na kuletwa na hivyo kutupa eneo la gatunguru. Mwingine ni kiongozi wa shina katika kijiji gatunguru. Na shirika la kutetea wafungwa. Nabarizari na ziomba familia za watoto zaidi 30 waleo pamoja na wazazi wao katika jila la wanawaki languzi kuja kuwaondoa sihemu hiyo anau sema si salama kwa marezi ya wao. Kiongozi wa shirika hilo wamesima haju jumane hii ya lipokuwa mewapelikea wanawake wapatao miyamoja tisini wanawuzuliwa hapo zawadi wadi na uundwa na mchere pamoja na vingine kwa ajili ya kuatakia pasaka njema haitha. Jama ni shimlimana na omba wa husika kuongeza juhudi ili kuachia huru waleopewa msamaha na raisi hasa wakati gileza hini humo muna mabibi wenye umuli wa miaka takribani sabini. Na vigiana wanafunzi waleo tumia likizo ya pasaka wale, pasak kwa kusuma vitabu katika vituo vya kusumea vili vio po trafani gata na kayanza mkua ni kayanza na sima kulidhishwa na marifa waleo yapata kufuatia uepo wa mitambo ya kisasa ili utolewa hivi karibuni na atasisi marufu biblioteke Saint Frontier vigiana hao. Wanasema kunufaika na mafunzo na husu uzazi wa mpango na ujasiri ya maali. Gizile hatungimana afisa ili mkowani humo. Ana waomba kuendelea kutembelea vituo hivyo hasa wakati wa muda wa inje ya masumo. Kwa upande wake itachangia kukuza kiwango cha ili mshuleni na hata katika mitihani ya kitaifa. Ishauri vituo vya vijana viwili vivyo katika tarafa mbili kwa tano zinazoenda mkoa wa Changuzo zinasoa suoa licha kutazamewa kusaidia vijana kusomea na kupata marifa katika sekta tofauti kiongozi wa baraza la vijana mkoa ni Changuzo anasema kuwa hali hiyo ya uwepo vituo viwili tu ni pingamizi kwa maendeleo ya vijana katika ya vijana katika utawala nafamisha kuwa miladi ya tarafa charity wapange wanzishaji, wavituo na wapamoe vile ambavyo shughuli zimedorora leo isanganiru ni kiboko yao na mtaarifa hii inaendelea kuja moja kwa kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura wanafunzi wa hiki hawachangamuki luha ya kirundi hali inayotajwa kusababishwa uh, kushuka kiwango cha elimu kusababisha kushuka kiwango cha elimu katika lugha uh, ya kirundi ni marezo yake mwalimu wa lugha ya kirundi mwenye shule ya upili marufu Liseno Notre Dame do Rohero Jane Masan, ya ja mesema hai wakati buruni na adhimisha siku ya ruha mama duniani kwa upande wa wanafunzi. Wanatatea kujihusisha pakubwa na ruha za kigeni kwa misingi kuwa zita wasaidia. Endapo watasafiri katika mataifa ya siyo zungumuza ruha ya kirundi. Ja Marivyane, njenda kumana na marizo saidi. wapo jumaine hii talee kuminatisa aprili inchi ya burundi inasherekea siku ya kimataifa ya luha ya taifa badhi ya wanafunzi tuliozungumuza wanafamisha kwamba bado wanasumbuka mno kwa kuzungumuza luha ya taifa kiwapo wanajaribu hususa ni wakiwa shuleni wanapopiwa maalifa na warimu wasipoelewa huwa wakiuliza maswali tofauti ili angalau apate kupata elimu kwa kiwango tosherevu kwa shuleni naongea kirundi na, na waraftiza angu Thank you for coming to Nyumbani. I'm going to be here on the 10th of June. In the local language, it's Transocean. Now, we are going to be able to fund it. We are going to fund it for the government. The money that we are going to fund it with is going to be from the government. We are going to be able to fund Hmm. Wanafunzi hao, wanatolea wito, wanafunzi wengine wasiopenda kuzungumuza luha ya taifa Wawajibike kwa sababu luha ya taifa ndio ishara ya inchi ya burundi Wakiwataka na wazazi kwa fundisha watoto hao namna wanaweza penda luha hiyo ya kirundi Watoto wanyapende kuzungumza kirundi, chinginaweza kubika washa urio, wapende ruga yao kwa juu, tuko burundi, tunapashua kusema ruga yetu Na kuna wazazi ambao nakuta wanazungumza na watoto wao luga za kigeni ya wapeni kuzungu za kilundi wao unawazi kawasha uli mingi awazazisha inazani kawasha uli wafundishwa toto wao luga yetu mm -hmm. kwa sababu sisi ni warundi mm -hmm. sio mpaka tuseme luga za ingine nchita fawuti kwa mujibu wa mwalimu wa luga ya taifa katika shule la segondari lalisenotredamilo elo anaeleza kwamba wanapotua visomo wanafunzi huwa hawaji usishi na luga ya taifa na jambo hilo lisoabisha kuwepo upungufu wa idadi ya wanafunzi wanaofa katika mutiani wa taifa. Jane Masamza anawatolea wito wazazi kuchangia ili luhahi wa taifa ipewe gipawambele kupitia mfumo wakuendesha majadiliano na watoto zao wakiwa nyumbani. Jambu ambalo litasaidia kubolesha mila na desturi za inchi ya Burundi. Shukrani Jamali vyane ngenda kumaana kwa upande wa waziri wa elimu wa wa elimu ya chuo kikuu walatolewa wito wa kuandika kwa lugha ya kirundi data walizokusanya licha ya kuwepo ugumu katika kazi hiyo akifungua mradi e, waziri wa elimu amesema hayo Jumaani hii akifungua rasmi sherehe za maadhimisho ya siku ya roha mama duniani Francois Habzalimana amebainisha kuwa tasnifu zizoandikwa na wahitimu tangu na tisa Hadi mwakarifu mbili kumina tisa zinapata miyanani lakini akifichua uwepu wa chache zito andikuwa kwa ruha ya kilundi. Anaomba raia wa burundi kufanya juhudi ili kilundi kipate maendeleo ya kisasa. Unafunzi wanawo usiwa kusumia kitivo cha uganga katika chuki kucha burundi shalati wawe na alama aslimia sabina tatu nukita moja moja kwa waleo timu elimu ya shule bora na sabina tano nukita nane mbili kwa wale sumia shule nyingine. Waziri wa elimu ametangaza hayo kizumuza na wandishi wa habari jumana hii Aida François Havdiarimana hamefamisha kuwa hati ya makubaliano ya mafunzo kwa walimu ime sahihiwa kati ya wizara na walimu hali ya na kati ya wajumbe e, e, wa tume ya kutatua migozo ya ardhi na miliki nyingine sentebe pamoja na ukusifu wa fedha kwa muda ni mbadhi ya pingamizi kwa tume hiyo kutoshirikia faili karibu 30 kiongozi wa tume hiyo ameweka wazi hayo matatu hili akikabidhi faili hizo wizara ya shiria. Feshi ndu Burundi kuwa uh, walikuwa wanaungwa mkono na mashirika kama mashirika la kudumia wakimizi duniani UNHCR Alicha ya hayo anaomba wajumbe wote kupewa mafao yao wa Na umariza munda wao kama ilivyo katika Sheria ya mwaka rafo kumina sita Tumusikilize ya kisasewe kwa kiswai na mohize misago Inamba mni 05 kutuginshi Changamoto zilikuwa nyingi. Kwanza nuafamishe kuwa tume ilibadili viongozi wake marasita. Pia pindi kuna tokea viongozi wapia kwenye kazi, kuna kazi ambazo haziendeshui ipasavyo. Changamoto nyingine ni uwezo wakifetha. Hapo muanzo, tume CNTB ilikuwa na wafadhili kama HCR na UNDP na badai walijienguwa na kupelekea tume kutumia pekee fedha za Serikali. Na hilo, lilipelekea kazi kuzorota na pia usalama ndogo kulikwepo pia kutoelewana kati ya viongozi ambapo kulijitokeza mtafaruko kati ya watume wa tume mwaka mmoja ulimalizika bila kazi kufanyika changamoto zote hizo zilipelekea faili kuto shulikiwa ipasavyo Tunachoweza kuomba ni kuwa kuna shiria mwaka alfumbili kumina tisa inaagiza mafau kwa na memba watume wanomaliza mwula wao Tulikosa ilipo shiria hiyo. Tunaimani kuwa ofisi ya raisi itaweka wazi shiria hiyo na badai waleo kuwa na memba watume wapeo mafao yao kama ilivepasishwa na baraza la mawaziri la Julai 3 alfumbili kumina tisa. Na mna kwa kuitimisha tarifa ya habari ya mchana waleo tugusia anga za kima taifa ambapo Walimu wakuu nchini Kenya wanasema athabu ya viboko inapaswa kuludishwa madarasani ili kukabiliana na utovu wa nidhamu wanafunzi Kulingana shirika la habari la ungeleza BBC Kenya iliharamisha athabu ya viboko shuleni mwakarafumbili na moja Shiria watoto inalinda watoto dhidi ya aina zote za unyanyasaji kutoka hapo Kenya tufike nchini Ethiopia ambapo makumi ya vijana wanaendelea kukusanyika katika ubalozi wa Urusi mji mkuu Addis Jumane hii kufuatia uvumi wa kuajiliwa kwa wanajeshi kupigana nchini Ukraine kulingana na shirika la Uingereza BBC Lakini msemaji wa ubarozi huo Maryam mshirin alisema hakuna uajiri unaufanya nchini Ethiopia. Alisema watu hawa walikuwa wanaonyesha mshikamano na urusi. Na umpenzo msikizaaji tarifa ya mchana waleo wa haina cha chaziada. Usikose kuyenda kusikiza vipindi vingine vinafzi uenjelea kutoka studio likuwa na mimi Romualde ni Ayuvuze.